Bine ați venit la știința.info locul unde știința se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni Eu sunt Cristi Iar eu Adrian Astăzi este 22 iulie 2007 și o să vorbim despre soluții coloidale ce schimbă culoarea hardiscuri cu laser și despre adezive modelate de piciorușul șopăliței Gecko De asemenea, în final veți afla cum se amestecă uleiul cu apa Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea jurul vostru Chiar aici, la știință.inco Adrian, bine a venit la tine acasă! Bine te-am găsit! <laughs> Trebuie să spunem pentru ascultătorii noștri că ești vecin cu mine, locuim la câteva case mai încolo... Și că acum facem un podcast de vacanță Această înregistrare este făcută cu două săptămâni mai devreme Adrian, poți să ne spui câteva cuvinte pe unde ai umblat prin lumea asta și cum te-ai ajuns aici? Acum sunt la Filip și mă ocup de piele Toată lumea se distrează când le zic că mă ocup de piele Dar asta e treaba care o fac și încerc să vin cu produse de consum ca să ne facă mai frumoși și în general mai fericit Și înainte de, de a veni la Philips Am stat în Amsterdam 2 ani de zile Și am făcut niște chestii care nu erau așa de biologice dar erau... La un post doctorat Da, la un post doctorat Mersi. Erau materie moale, cum se zice Polimeri Împrăștiere de raze X iar doctoratul l-am făcut în Chicago, la University of Chicago și acolo m-am ocupat de membrane celulare artificiale, în sensul că nu le-am luat din celul, le-am cumpărat de la magazin, ca să zic așa, și niște lipide care se găsesc chiar și în gălbenușul de ou. Și le ai folosit la ce? În corpul uman? Să folosești nu, din... nu în corp uman, pe o suprafață de mică și m-am uitat la ele cu microscopie de forță atomică <laughs> la... Știi că cei care o să asculte acum o să credă că e foarte ușor să faci un doctorat în Chicago Te duci la magazin, mai cumperi și un microscopie, Magazinul era de pe internet, era Avanti Lipids, îmi place foarte mult Avanti Lipids, uh, au toate lipidele care ți le dorești Uh, din păcate angajatorul nostru curent nu are un contract cu ei, așa că nu putem pumpăra direct adică de la Philips ei. Adică Philips Da, dar da, asta e altă... Ei, dăm drumul? Îi dăm drumul! Universitatea din California, Riverside, a reușit să controleze cularea unei soluții de oxid de fier cu ajutorul câmpului magnetic. i au folosit proprietățile paramagnetice ale oxidului de fier pentru a schimba, cu ajutorul unui magnet, distanța medie dintre nanoparticulele de oxid de fier și, în acest fel, lungimea de undă a luminii Descoperirea poate conduce la apariția unor noi tipuri de cărți electronice cu ecran colorat. Și cum a reușit eu să schimbe culoarea? În experimentele lor, cercetătorii au, au descoperit că pot schimba culoarea soluției de oxid de fier aplicând câmpuri magnetice diferite. Când mărimea câmpului magnetic este schimbată, se schimbă și aranjamentul particulelor sferice de oxid de fier în soluție, schimbând în acest fel și felul în care lumina este împrăștiată în soluție. Cheia... Întregii probleme este în sinteza chimică a soluției de oxid de fier, în așa fel încât nanoparticulele de oxid de fier să se ansambleze singure în cristale coloidare cu ajutorul câmpului magnetic. Acestea pot fi considerate de fapt și primele cristale fotonice ce împrăște lumina într-un mod controlat la alegere în întreg domeniul vizibil, de la violet la roșu. Și care e legătura între culoare și aranjamentul? E distanța dintre ele diferită sau cum sunt aranjate? Modalitatea în care aceste cristale coloidale lucrează este într-un înva asemănătoare cele în care lumina este împrăștiată de cer. Astfel, cerul este albastru pentru că lumina albastră este împrăștiată cel mai eficient de către micile particule ce se găsesc peste tot în atmosferă. Tot astfel, Culoarea luminii imprăștiate cel mai eficient de către soluția coloidală de oxid de fier depinde de distanța medie dintre particulele de oxid de fier ce formează această soluție. Pentru a schimba culoarea soluției, nu avem decât să schimbăm această distanță medie. Și cum schimbă această distanță? Cercetătorii au folosit proprietățile paramagnetice ale oxidului de fier pentru a controla distanța medie dintre particulele de oxid de fier cu ajutorul câmpului magnetic. Acest lucru îl putem înțelege dacă ne imaginăm că particulele de oxid de fier sunt ca niște mici magneți care se resping sau atrag mai mult sau mai puțin în funcție de momentul lor magnetic. Ori, deoarece aceste particule sunt paramagnetice, momentul lor magnetic depinde de câmpul magnetic aplicat, care poate astfel controla forțele dintre mici magneți de oxid de fier și deci distanța medie dintre ei. Aceasta conduce la schimbarea culorii soluției coloidale, așa cum am menționat mai înainte. Și aplicații? Soluțiile coloidale de oxide fier astfel construite, de către Yadong Yin și colegii săi, pot conduce la apariția unor noi tipuri de ecranuri colorate, în mod special pentru așa numitele cărți electronice, căci culoarea fiecărui pixel din ecran poate fi schimbată și controlată cu ajutorul câmpului magnetic. Desigur că cercetătorii de la Universitatea din California S-au înscris deja pentru obținerea unei breve de invenție. Adi, ai rămas cu ceva comentarii sau neclarități? Sau vrei să critici ca Andrei? Hai nu fi timid, drum drumul cu critica. Uh, prima chestie la care te gândești e că pentru, ca, pentru a observa orice efect de împrăștiere ai nevoie de o anumită distanță. Deci ai nevoie de, de o anumită mărime a pixelului. Uh, da, și grosime a stratului. Deci când ai straturi subțiri nu ai în, în masa produsului, nu ai în masa materiei da. destulă distanță optică ca să se împrăștieze. Deci ce vedem noi cerul albastru? Pur și simplu kilometri și kilometri întregi de deci cer. Tu, tu ai spune că pixelul care trebuie făcut pentru ecrane poate o să fie de foarte, foarte mic și nu o să fie suficient de mare ca să împrăștie lumina. De fapt ce spun eu că ecranul s-ar putea să iasă foarte gros. Sau altfel spus, trebuie să faci ecranul gros ca să împrăștii suficient de multă lumină. Exact. Asta sau, lungimea de unde cât este? Aproximativ un micrometru. Așa. Împrăștierea pe undeva pe la 10 micrometri. Deci bănuiesc că poți să faci pixeluri care să fie de ordine de mărime de 10, hai să spun 100 de micrometri și sunt suficient de mici. Deci probabil că ecranul n-are și așa de gros. Și ai nevoie un proces sau două de împrăștiere Aici am mai dat nu atunci o să ai doar 10, într-adevăr Bine, pentru cei interesați Să pot uita pe internet și vedea că Într-adevăr pixelul construiți de către cei de la Universitatea din California sunt cam de un centimetru cub. Ok Să sperăm că O să vedem în magazine cândva Ei, Adi, ce ne-ai adus uh, tu astăzi? Uite, când mi a spus uh, să vin cu o știre, m-am gândit să mă uit în PNAS, Proceedings of the National Academy of Science. Acolo vin multe lucruri interesante și... Ai găsit știrea cu șopârla. Am găsit știrea Celebrat cu șopârla. șopârla. Uh, această știre, de fapt, este un, uh, un articol secund al primului articol despre șopârla la Da? Uh, a observat fizicienii, biologii că șopârla se cațără pe orice fel de suprafețe. Așa. Nu? Și s-au gândit. Și nu alunecă. Sau nu cum? alunecă deloc. Și ai văzut, dacă te-ai uitat prin uh, reptilarium și unde le vezi... În, au o piele foarte lucioasă. Da, au o piele foarte lucioasă și nu n -ai, n ai impresia că au piciorușele picioase. Nu, nu am vezi am nicio ales. chestie de adeziune obișnuită. Iar au? Nu cred, nu mai țin minte Am văzut una cândva și nu cred că au ghiare no. Așa, hai să vedem cum, ce fac șopârâlele astea De reușesc totuși să nu alunece Da, polițile au niște fire Da Care se numesc sete În engleză din latină, Da, în engleză sete Probabil că și în română tot sete Cuvântul venind din latină. Iar aceste fire Sunt foarte, foarte subțiri Și foarte, foarte lungi Ca o pânză de păianjen Uh, nu, imaginează-ți imaginează o suprafață cu cuie Perpendiculare pe suprafețe. Wow. Deci aceste În, în piciorul Șopărliței are foarte Foarte multe fire perpendiculare pe picior Așa. Care se îndreaptă Către exterior și către suprafață Care trebuie atinsă Așa fiecare fir da. are o interacțiune Van der Waals cu suprafața pe care o... Moleculară. Da, o, o interacțiune moleculară cu suprafața pe care o atinge. Iar caracteristica acestei interacțiuni moleculare Van der Waals este că nu depinde de ce fel de suprafață atinge șopârlița. Deci orice fel de moleculă va simți această interacție. Iar din cauza faptului că sunt foarte, foarte multe firișoare din acestea pe degețele, da. atunci forța este foarte mare. Partea interesantă e da? că forța depinde de unghiul la care aceste firișoare ating suprafața. Așa. Și șopârlița poate că, normal, când pune piciorul pe o anumită suprafață, se lipește și după aceea da. se începe să urce, să meargă, ce vrea să facă. Da. Dar când vrea să își ridice lăbuța, schimbă unghiul. Și lăbuța se dezlipește. Data viitoare când mergi cu și tăi la un reptilariu sau lor logică, să te uiți atent cum își ridică piciorul pentru că face o anumită mișcare prin care schimbă unghiul. Adi, și cam, cam cât suntem mici firele astea? În lungime a zice că au câteva zeci de micrometri, iar suprafața care atinge care atinge suprafața pe care, care se va așeza în, hai să zicem, o secțiune de 5 micrometri, cam așa ceva, sau 20. Da. Și al doilea lucru care mă interesează. Poți să faci în practică un fel de benzi adezive cu aceste substanțe? Să le folosești ca un fel de lipici? De fapt, chiar asta era știrea de azi. Despre ce am vorbit până acum era <laughs> articolul vechi, introducerea, iar știrea de azi din... PNS este că cu ajutorul nanotuburilor de carbon pot să faci uh, benzi adezive sintetice bazate pe același principiu pe care șopârla gecko se lipește de pereți. Deci se poate. Se poate. Bănesc că deja au patentat. Nu m-am uitat, trebuie să le întrebăm pe Andrei că el e cu patentele <laughs> dar oricum uh, prior art, cum se zice, a apărut, nu? Că publicația a apărut, nu se poate patenta. Însă partea cea mai interesantă este că, într-adevăr, pot să copiez cum face șopârla la. Pot să copiez natura. Exact, pot să copiez natura și, probabil că, într-o bună zi, o să facem și noi ca omul pe cu ajutorul. Să mergem aceste... pe perete. Exact. <laughs> Am auzit că azi ai o știre din categoria un român. <laughs> Într-adevăr, românul Daniel Stanciu este parte a grupului de cercetători de la Universitatea Redbound din Nijmegen, Olanda, și autor principal al articolului care a demonstrat recent o nouă tehnologie de stocare magnetică a datelor bazată pe laser. Această tehnologie face posibile viteze de transfer de date de o de ori mai mari decât cele existente, deși densitatea de date este încă scăzută, limitată de spotul laser. Tehnologia folosește interacția directă dintre spinul fotonului, quanta de lumină și spinii zonelor magnetice ale mediului de stocare. Grupul de la Universitatea din Neimhen a reușit pentru prima oară să arate practic că acest efect poate fi folosit la stocarea rapidă de date. Am auzit că îl cunoști pe Daniel. Cu câteva luni în urmă, am asistat la ceremonia de decernare a premiului pentru cel mai bun fizician olandez al anului 2007, care a fost înmânat profesorului Dr. Theo Rasing, de la Universitatea din Nijmegen, Olanda. Prezentarea domniei sale s-a concentrat în mod special asupra posibilității de stocarea datelor pe substraturi magnetice cu ajutorul laserilor. Ideea este veche și a constă în orientarea domeniilor magnetice ale discului, nu cu un cam magnetic, cum se face în mod obișnuit, ci cu un cap laser. Aceasta pentru că fotonul, quanta luminii, are tot două orientări ale spinului, ca și domeniile magnetice. Fiecare orientare a spinului fotonului este asociată cu una dintre cele două posibile orientări ale luminii polarizate circular, în cazul clasic. Alegând o orientare sau alta a polarizării circulare, deci o direcție a spinului fotonului, putem forța orientarea momentelor magnetice ale domeniilor din substrat și deci putem scrie efectiv pe substratul magnetic biți de date, 0 sau 1. Oarecum spre surprinderea mea am constatat că cele mai multe dintre rezultatele prezentate purtau numele unui român, Daniel Stanciu. Spun oarecum surprinzător pentru că grupul de studenți doctoranți români din Europa de Vest și în particular din Olanda este destul de mare. Rezultatele măsurătorilor lui Daniel au fost într-adevăr impresionate, așa că am stat de vorbă după prezentare cu el în fața posterului său, unde l-am găsit cu bunul său prieten și coleg, Lucian Gira. Alt român. Desigur. Ideea de bază a unui astfel de hard disk optic este că un fascicul puternic de laser, polarizat circular, va orienta spinii domeniilor magnetice în concordanță cu sensul polarizării circulare. Odată ce plimbăm cartul de scriere laser de-a lungul domeniilor magnetice, spinii acestor domenii se vor orienta în funcție de polarizarea circulară aleasă a luminii și deci putem scrie informație după cum am menționat sub forma biților 1 și 0. E un principiu cunoscut. Desigur, ideea acestei interacțiuni este foarte veche. Își vine de la Faraday, de pe vremea când el vrea să arate că lumina interacționează cu câmpul magnetic. Folosirea acestei interacții la stocarea de date a fost și apropusă mai demult, numai că până acum nimeni nu a reușit să optimizeze materialele magnetice și caracteristicile laserului ca durata pulsului sau puterea optică. Daniel și grupul său au reușit însă, experimental, și după o bună înțelegere a mecanismelor de interacție ce au loc. Și deci ce au făcut practic? Ca și material magnetic de stocare a datelor, a fost aleasă o combinație de gadoliniu, fier și colbalt, des folosită datorită interacției puternice ce există între momentele magnetice și lumină. Puterea optică laserului a fost apoi atent aleasă, în așa fel încât laserul să încălzească materialul magnetic puțin sub temperatura Curie. La această temperatură, momentele magnetice ale domeniilor pot fi ușor inversate, pentru a scrie necesarii biți 1 și 0. Apoi, pulsul laserului, a fost ales cu o perioadă de 40 de femtosecunde, suficient pentru a reorienta momentele magnetice ale domeniilor în direcția dorită. Cum de lumina polarizată circulară reușește să reorienteze spinul, nu este încă complet clar, căci un simplu model de absorbție pare că nu este suficient. Cert este că, experimental, așa cum a Daniel, momentele magnetice ale domeniilor se reorientează după direcția spinului fotonului, deci după orientarea polarizării circulare a luminii. Și cum s au asigurat că scrierea are loc în 40 de femtosecunde? Pentru a fi sigur că pulsul foarte scurt de 40 de femtosecunde este suficient să reorienteze momentele magnetice, Daniel a plimbat laserul pulsat cu o viteză de 50 de mm pe secundă deasupra materialului magnetic și a observat că, într-adevăr, fiecare puls reorientează momentele magnetice. Fiecare puls creează un spot, separat. Valoarea timpului efectiv în care această reorientare are loc nu este însă totuși clar, pentru că reorientarea poate avea loc și după ce pulsul a trecut. Dar timpul de reorientare este cert de sub o nanosecundă. Desigur însă că pentru aplicațiile practice acest lucru este mai puțin important, deoarece va exista un singur cap de citire optic. Ce e mai important? E capacitatea de stocare a datelor? Într-adevăr, o problemă mult mai serioasă este capacitatea limitată de stocare a datelor. Aceasta deoarece spotul laser are o mărime cam de câțiva micrometri și deci fiecare bit ar avea atunci tot cam câțiva micrometri. Am putea spune că în acest fel capacitatea de stocare va fi comparabilă cu cea din alte sisteme optice, ca CD-urile sau DVD-urile, dar în mod cert mult mai scăzută decât cea a hardiscurilor magnetice. Daniel este însă optimist căci, după părerea lui, dimensiunea efectivă a bitilor se poate reduce la, să zicem, 100 de nanometri, Folosind, de exemplu, spoturi suprapuse. Și ce planuri de viitor are Daniel? În final l-am întrebat pe Daniel dacă știe unde se va duce după ce termină doctoratul. Deși se pare că are o ofertă atractivă de la o companie americană de hard disk-uri, el preferă totuși momentan să rămână în Europa de vest. Eu zic totuși să-l felicităm și să-i urăm succese și pe viitor, mai ales că, după câte am auzit, l-ar interesat să vină și la Philips Research. <laughs> să-i urăm succes! iar partea cu refuzat oferte americane, O înțeleg legă? <laughs> tot ai venit din America <laughs> Am înțeles că astăzi, la știrea mai lungă, o să învățăm de ce se amestecă uleiul cu apa, sau de ce nu se amestecă? De ce se amestecă de data asta? Și normal, ca orice emisiune de popularizare a științei care se respectă, vorbim despre amestecatul uleiului cu apă. Dar numai puțin că eu știu că nu se amestecă, în mod normal. Nu se amestecă, și de aia ne chinuim să facem maioneze, dar e un subiect care toată lumea îl cunoaște. Și uită că, în anumite condiții, uleiul se amestecă cu apa, fără să ai nevoie de surfactanți. În cazul acesta, în bucătărie, surfactanții sunt gălbenușul de ou. Ia să vedem. Motivul pentru care am ales subiectul ăsta e că, dacă știu un pic de fizică, așa crezi tu că sunt patru forțe în natură. Electrostatică, slabă, tare și gravitațională. Când te apuci să faci un pic de coloiz, afli de tot felul de forțe de-astea ciudate. Interacții hidrofobice, forțe de adeziune, forțe entropice și așa mai departe. Cine e curios poate să citească cartea lui Israel Ashvili, Intermolecular and Surface Forces și lista poate continua. Sună ca un film cu agentul 007. Cam așa ceva, este foarte interesant. Bineînțeles că toate aceste forțe se rezumă la anumite. Forțe interacții. fundamentale. Exact, la forțe fundamentale, la interacții dipolare, că și forța van der Waals, de fapt, este o interacție electromagnetică. Însă, în momentul în care ai materia și mai ales materia moale, lucrurile se complică foarte tare. Asta e mesajul. Iar în acest articol scris de Peșli în Journal of Physical Chemistry B2003, Ni se arată o metodă foarte simplă de a amesteca ulei cu apă, și anume, scoate mai aerul de acolo. Practic, dacă ai un par cu ulei și apă, îl acoperi, pompezi tot aerul care stă deasupra și se vor amesteca în mod natural. Pentru că nu mai este presiune atmosferică la suprafața apei? Nu, nu de aceea. Iau. Ca da de ce? Articolul pornește de la observația că. Într-adevăr, uleiul ar dori să se amestece cu apa. Asta e poziția de echilibru termodinamic. Da. Însă, în mod normal, din cauza, din cauza faptului că ioni de hidroxil se absorb pe aceste picături de ulei, picăturile de ulei ar trebui să se, să se respingă una, pe a, una cu alta. Pentru că ele capătă sarcini electrice. Exact. Și deci, ar trebui să se respingă electrostatic. Absolut ar trebui să aibă aceeași sarcină electrică și să se respingă de electrostatic. Asta s-ar întâmpla în mod normal? Asta s-ar întâmpla în mod normal. Ce au arătat ei este că dacă extragi aerul din, din aceste sisteme, picăturile se formează în mod natural. Iar după ce se formează picăturile, se absorb acești, acești ioni de hidroxil care îi dau o sarcină negativă. Și apoi se pot amesteca picăturile de ulei cu apă. Da, după aia, după aia ele se amestecă, se amestecă și ai uh, o emulsie. O emulsie fără surfactanți. Explicația care au dat-o ei faptului că cantități mici de gaz da. uh, dizolvat pot uh, influența acest proces este că dacă ai gaz dizolvat într-o soluție de ulei cu apă, da. gazul va avea tendința să meargă la interfața între ulei și apă pentru că apa nu vrea să stea lângă ulei da. și atunci, practic, lângă ulei se duce gazul iar acest, aceste particule de, de gaz uh, dizolvat vor forma cavitație și vor strica tot procesul la care mi l-ai explicat tu până acum Exact. și atunci tu când scoți aerul de la suprafața apei faci loc gazului care probabil poate să iasă la suprafața apei și să nu mai strice amestecătura dintre apă și ulei să înțeleg că ăsta e procesul? Așa ceva, dacă ar fi să, să mai spun încă o dată, când scoți gazul din soluția de apă cu ulei, acest gaz nu se mai duce la interfața dintre apă și ulei și lasă aceste particule de ulei să se formeze, aceste picături de ulei să se formeze. Ceea ce este interesant da? este că dacă formezi o emulsie în acest fel, da? degazificând-o, da? în momentul când o aduci la presiune atmosferică normală, rămâne stabilă. O, asta e foarte interesant. No. și acum stau și mă întreb aici ce vă aplicați în bucătărie? În bucătărie nu, pentru că nimeni nu-și dorește maioneze cu particule de 10 micrometri, însă sper că în industria de transport de droguri, acum transport de droguri în română sună așa ceva gen camora, dar aveam în minte drug delivery, în, în sensul de a... Aduce medicamente în corpul uman. Exact, de a aduce medicamente în corpul uman și de a merge în acele organe unde trebuie cred că va avea aplicații foarte mari, pentru că cea mai mare parte a industriei de transport de droguri constă tocmai în asta. Ai o substanță care este grasă și vrei să o bagi în sânge, care este uh, apă, format din apă. Și deci prin această metodă poți să aduci medicamentele mult mai ușor în sânge. Eu cred că se poate, pentru că nu, nu ai mai avea nevoie de surfactant și s-ar putea să fie o metodă aplicabilă în viitor. Cum, și eu care mă gândeam că ai și tu ceva, o aplicație de bucătărie, că în seara asta mă servești și tu cu ceva. Lebeniță, dacă ți dorești. Lubeniță. Eu sunt din Oradea, eu zic lebenita. Lebenita ai pe masă, nu trebuie să punem sub pompă, servește-te dacă dorești. Adin, am gustat între timp din, din lubenița ta, e cam ca o ciucată uh, Mie-mi place, mie-mi place <laughs> Oricum îți mulțumesc că ai acceptat să faci podcastul ăsta de vacanță Eu îți mulțumesc că ai venit și ai arătat camera mea de zi N-am mai văzut asemenea scură de mult, de fapt niciodată, sunt profund impresionat <laughs> Și eu sper că dacă dată o să mai ai timp Poate o să mai faci un podcast cu noi să ne explici lucrurile simple ale fizicii Sigur că da, oricând. Mulțumesc foarte mult, la revedere! Ciao.